Capitolul 2 Scurtă istorie a efectului placebo După cum spune o vorbă, vremurile disperate cer măsuri disperate. Pe când chirurgul american Harry Beecher, educat la Harvard, se afla pe front în al doilea război mondial, a rămas fără morfină. Spre sfârșitul războiului, rezervele de morfine erau reduse în spitalele de campanie, așa că situația nu era neobișnuită. La acel moment, bicer urma să opereze un soldat grav rănit și se temea că, fără un anestezic, soldatul ar putea intra într-un șoc cardiovascular fatal. Ce s-a întâmplat mai departe? L-au uluit. Fără să piardă o clipă, una din asistente a umplut o seringă cu soluție salină și a administrat-o soldatului în același fel în care i-ar fi injectat morfină. Soldatul s-a liniștit imediat. A reacționat de parcă ar fi primit într-adevăr medicamentul, chiar dacă tot ce primise fusese o doză de apă sărată. Bicer a mers înainte cu intervenția, făcând incizia, efectuând operația necesară și cosându-l la loc. Toate acestea fără anestezie. Soldatul nu a resimțit cine știe ce durere și nu a intrat în șoc. Cum a fost posibil, s-a întrebat Beecher, ca apa sărată să înlocuiască morfina? După succesul uluitor, ori de câte ori spitalul de campanie rămânea fără morfină, Beecher făcea iarăși același lucru. Injecta soluție salină exact așa cum ar fi injectat morfină. Experiența l-a convins de puterea efectului placebo, iar când s-a întors în Statele Unite după război, a început să studieze fenomenul. În 1955, Beecher a intrat în istorie când a scris o analiză clinică a 15 studii publicate de revista Journal of the American Medical Association, în care discuta nu numai despre semnificația uriașă a efectului placebo, ci făcea de asemenea apel la un nou model de cercetare medicală. Acesta urma să desemneze aleatoriu subiect pentru a primi medicamente active sau substanțe placebo, model pe care îl numim în prezent studiu clinic randomizat, astfel încât acest puternic efect placebo să nu denatureze rezultatele. Ideea conform căreia putem schimba realitatea fizică doar prin intermediul gândurilor, credinței și așteptărilor, indiferent dacă suntem sau nu pe deplin conștienți de ceea ce facem, cu siguranță nu s-a născut în acel spital de campanie din al doilea război mondial. Biblia este plină de istorisiri ale unor vindecări miraculoase. Și chiar și în vremurile moderne, mulțim de oameni merg cu regularitate în locuri precum Lourdes, în sudul Franței, unde o tânără țărancă în vârstă de 14 ani, pe nume Bernadette, a avut o viziune a Fecioarei Maria în 1858, lăsându-și în urmă cârjele, protezele și scaunele cu rotile, ca dovadă că au fost vindecați. Miracole similare au fost relatate de asemenea la Fatima, în Portugalia, unde trei copii care păzeau oile au văzut o apariție a Fecioarei Maria în 1917 și în legătură cu o statuie călătoare a Mariei, sculptată cu ocazia celei de-a 30 aniversări a apariției. Statuia a fost sculptată pe baza descrierii oferite de cel mai mare dintre cei trei copii, o fetiță, care la acea vreme se călugărise și a fost binecuvântată de Papa Pius al XII-lea, înainte de a fi trimisă în jurul lumii. Desigur, vindecarea prin credință nu este limitată la tradiția creștină. Defunctul guru indian Satya Sai Baba, considerat de mulți dintre adeții săi un avatar manifestarea unei zeități, a fost vestit pentru cenușa sfântă, denumită Viphuti, pe care o manifesta în palmele mâinilor. Se spunea că această cenușă fină avea puterea de a vindeca numeroase boli fizice, mentale și spirituale, dacă era fie mâncată, fie aplicată pe piele ca o pastă. Și călugării Lama din Tibet se spune că au puteri vindecătoare, folosindu-și respirația pentru a vindeca bolnavii, suflând asupra lor. Chiar și regii Franței și Angliei, care au domnit între secolele al IV-lea și al IX-lea, au folosit metoda atingerii cu mâinile pentru a-i vindeca pe supușii lor. Regele Charles al II-lea al angliei era cunoscut ca un adevărat specialist al acestei metode, folosind-o de aproximativ o sută de mii de ori. Ce anume provoacă asemenea evenimente, așa zis, miraculoase, indiferent dacă instrumentul vindecării este doar credința într-o zeitate sau încrederea în puterile extraordinare ale unei persoane, ale unui obiect sau chiar ale unui loc considerat sacru sau sfânt. Care este procesul prin care credința și încrederea pot produce efecte atât de profunde? Ar putea modul în care atribuim semnificație unui ritual, indiferent dacă ritualul înseamnă recitarea rozariului, masarea pielii cu un strop de cenușă sfântă sau folosirea unui nou medicament minune prescris de un medic de încredere, să joace vreun rol în fenomenul placebo? Și dacă starea de spirit interioară a oamenilor care au avut parte de aceste vindecări a fost influențată sau modificată de condițiile din mediul lor extern, o persoană, un loc sau un lucru apărute la momentul potrivit, într-o asemenea măsură încât noua lor stare de spirit ar putea de fapt să aibă ca rezultat schimbări fizice reale? De la magnetism la hipnoză în anii 1770, medicul vienez Franz Anton Mesmer a devenit faimos după ce a dezvoltat și a demonstrat ceea ce a fost considerat la acea vreme un model medical al vindecării miraculoase. Extinzând ideea lui Isaac Newton, referitoare la efectul gravitației planetare asupra corpului uman, Mesmer a ajuns să considere că organismul conține un fluid invizibil care ar putea fi manipulat pentru a vindeca oamenii folosind o forță pe care el a numit-o magnetism, Animal. Ca parte din tehnica sa, le cerea pacienților să îl privească adânc în ochi înainte de a mișca magneți peste corpul lor pentru a direcționa și echilibra fluidul magnetic. Mai târziu, el a descoperit că își putea mișca mâinile fără magneți pentru a produce același efect. Imediat după începerea fiecarei ședințe, pacienții săi începeau să tremure și să aibă spasme înainte de a intra în convulsii pe care Mesmer le considera terapeutice. Mesmer continua echilibrarea fluidului până ce aceștia se calmau la loc. A folosit această tehnică pentru a vindeca o varietate de boli, de la afecțiuni grave, cum ar fi paralizia și tulburările convulsive, până la tulburări mai ușoare, cum ar fi problemele menstruale și hemoroizii. În ceea ce a devenit cazul său cel mai faimos, Mesmer a vindecat-o parțial pe pianista adolescentă Maria Terezia von Paradis, de orbire isterică. O afecțiune psihosomatică pe care o avusese de la vârsta de trei ani. Ea a stat în casa lui Mesmer timp de mai multe săptămâni în timp ce o trata și în cele din urmă, medicul a ajutat-o să poată percepe mișcarea și chiar să distingă culorile. Dar părinții fetei nu au fost deloc încântați de progresele ei, deoarece riscau să piardă o pensie regală dacă fica lor ar fi fost vindecată. În plus, pe măsură ce îi revenea vederea, tehnica ei de a cânta la pian se degrada deoarece acum putea să-și privească degetele pe claviatură. Zvonuri, niciodată adevărate, au început să circule cum că relația lui Mesmer cu pianista era nepotrivită. Părinții ei au scos-o cu forța din casa lui Mesmer, orbirea i-a revenit, iar reputația lui Mesmer a scăzut considerabil. Armand Marie-Jacques de Chassenay, un aristocrat francez cunoscut sub numele de Marquis de Puisegur. A învățat de la Mesmer și a dus ideile la următorul nivel. Puisegu avea să inducă o stare profundă pe care a numit-o somnambulism magnetic, asemănător cu noctambulismul, în care subiecții săi aveau acces la gânduri profunde și chiar la intuiții despre sănătatea lor și a altora. În această stare, ei erau extrem de sugestibili și obișnuiau să urmeze instrucțiunile, deși, odată ce ieșeau din starea aceasta nu aveau nicio amintire despre ce anume se întâmplase. În timp ce Mesmer credea că puterea îi aparținea practicantului care o exercita asupra subiectului, Pisegui credea că puterea se afla în gândurile subiectului, dirijat de practicant, care o exercita asupra corpului său. Aceasta a fost probabil una dintre primele încercări terapeutice de a explora relația minte-corp. În anii 1800, chirurgul scoțian James Braid a dus și mai departe ideea mesmerismului, dezvoltând un concept pe care l-a denumit neurohipnotismul, ceea ce cunoaștem sub denumirea de hipnotism. Braid a devenit intrigat de această idee când, într-o zi, a întârziat la o programare doar pentru a descoperi la sosire că pacientul care l-aștepta fixa calm cu privirea, cuprins de o fascinație intensă, flacăra tremurătoare a unei lămpi cu gaz. Braid a descoperit că pacientul era într-o stare extrem de sugestibilă atâta vreme cât atenția îi rămânea concentrată astfel, obosindu-i anumite părți ale creierului. După multe experimente, Braid a învățat să-și facă subiecții să se concentreze asupra unei singure idei, în timp ce fixau cu privirea un obiect, care îi aducea într-o transă similară pe care simțea el, o putea folosi pentru a le vindeca tulburările, inclusiv artrita reumatoidă cronică, dizabilitatea senzorială și complicațiile variate ale leziunilor cervicale și ale atacului vascular cerebral. Cartea lui Braid, Neurohypnology, neurohibnoza, detaliază multe dintre succesele sale, inclusiv modul în care a vindecat o femeie în vârstă de 33 de ani care avea picioarele paralizate și o femeie în vârstă de 54 de ani cu afecțiuni ale pielii și dureri de cap severe. Respectatul neurolog francez de la acea vreme, Jean-Martin Charcot, și-a exprimat propriile opinii despre munca lui Braid, susținând că abilitatea de a intra într-o asemenea transă era posibilă doar în cazul celor care sufereau de isterie, afecțiune pe care o considera o tulburare neurologică moștenită, ireversibilă. El s-a folosit de hipnoză nu pentru a-și vindeca pacienții, ci pentru a le studia simptomele. În sfârșit, un rival al lui Charcot un doctor pe nume Hippolyte Bernheim, de la Universitatea din Nancy, a susținut cu tărie că sugestibilitatea atât de esențială hipnotismului nu se limita doar la isterie, ci era o condiție naturală pentru toți oamenii. El a sădit idei în subiect, spunându-le că atunci când se vor trezi din transă, aveau să se simtă mai bine, iar simptomele lor aveau să dispară. Astfel, el a folosit puterea sugestiei ca instrument terapeutic. Munca lui Burnheim a continuat până în prima parte a anilor 1900. Deși fiecare dintre acești exploratori timpurii ai sugestibilității aveau un obiectiv și o tehnică ușor diferite, cu toții au reușit să ajute sute de oameni să se vindece de un spectru larg de probleme fizice și mentale, schimbându-le concepția despre maladiile lor și modul în care bolile respective erau exprimate în corpul lor. În timpul celor două războaie mondiale, Medicii militari, cel mai notabil fiind psihiatrul militar Benjamin Simon, s-au folosit de conceptul de sugestibilitate hipnotică, pe care îl voi discuta mai târziu, pentru a-i ajuta pe soldații lăsați la vatră care suferau de trauma denumită inițial șocul obuzelor, dar care acum este cunoscută ca tulburare de stres post-traumatic, post-traumatic stress disorder, PTSD. Acești veterani suferiseră din cauza unor experiențe de război atât de îngrozitoare încât mulți dintre ei deveneau insensibili față de propriile emoții, ca o formă de autoconservare, dezvoltau amnezie în privința evenimentelor îngrozitoare sau mai grav, continuau să își retrăiască experiențele prin flashback-uri, toate acestea putând să cauzeze afecțiuni fizice induse de stres. Simon și colegii săi au descoperit că hipnoza era extrem de utilă pentru a-i ajuta pe veterani să se confrunte cu traumele lor și să le facă față ca acestea să nu iasă la suprafață sub forma anxietății și a suferințelor fizice, inclusiv greață, creșterea tensiunii arteriale și alte tulburări cardiovasculare și chiar scăderea imunității. Asemenea a celor practicați din secolul precedent lor, medicii militari care foloseau hipnoza își ajutau pacienții să-și modifice tiparele de gândire pentru a se face bine și pentru a-și recupera sănătatea mentală și fizică. Aceste tehnici de hipnoză au avut un succes atât de mare încât medicii civili au devenit la rândul lor interesați de folosirea sugestiei, deși mulți dintre ei nu o făceau aducându-și pacienții într-o stare de transă, ci administrându-le ocazional pastile cu zahăr și alte substanțe placebo și spunându-le că acele medicamente aveau să-i facă să se simtă mai bine. Adesea, pacienții chiar se însănătoșeau reacționând la sugestie în același mod în care soldații răniți a lui Beecher reacționau la credința că primeau injecții cu morfină. Aceasta a fost, de fapt, epoca lui Beecher, iar după ce a scris analiza revoluționară din 1955, în care solicita utilizarea unor experimente aleatorii controlate cu substanțe placebo pentru testarea medicamentelor, fenomenul placebo a devenit o parte importantă a cercetării medicale. Punctul de vedere al lui Beecher a fost bine primit. La început, cercetătorii s-au așteptat ca un grup de control din cadrul studiului, grupul care lua substanțele placebo, să rămână neutru, astfel încât comparațiile dintre grupul de control și grupul care lua tratamentul activ aveau să arate cât de eficient era tratamentul activ. Dar în foarte multe studii, membrii grupului de control se însănătoșeau cu adevărat, nu doar pe cont propriu, ci și datorită așteptărilor și credinței lor că ar putea lua un medicament sau ar putea primi un tratament care să-i ajute. Poate că substanța placebo în sine era inactivă, dar efectul său cu siguranță nu era, iar aceste credințe și așteptări se dovedeau a fi extrem de puternice. Așadar, într-un fel sau altul, acel efect trebuia să fie discernut din datele studiului dacă datele respective urmau să aibă vreo semnificație reală. În acest scop, și ținând cont de cererea lui Bicer, cercetătorii au început să facă din studiul randomizat, dublu orb, norma, încadrând aleatoriu subiecții fie într-un grup activ, fie într-un grup placebo, și asigurându-se că niciunul dintre subiecți sau vreunul dintre cercetătorii înșiși nu știa cine lua medicamentul adevărat și cine lua substanța placebo. În acest mod, efectul placebo avea să fie la fel de activ în fiecare grup. Și orice posibilitate ca cercetătorii să trateze diferit subiectii în funcție de grupul în care se aflau urma să fie eliminată. În prezent, studiile sunt uneori în triplu orb, ceea ce înseamnă că nu numai participanții și cercetătorii care conduc testarea nu știu cine și ce anume ia, până la sfârșitul studiului, dar nici statisticienii care analizează datele nu știu nimic în acest sens până nu-și termină treaba. Să explorăm efectul nocebo. Desigur, există întotdeauna și reversul medaliei. În timp ce sugestibilitatea atrăgea mai multă atenție datorită abilității sale de a vindeca, a devenit de asemenea evident că același fenomen putea fi folosit pentru a face rău. Practici precum vrăjile și blestemele vudu au ilustrat latura negativă a sugestibilității. În anii 1940, Fiziologul Walter Bradford Cannon de la Harvard, cel care în 1932 inventase expresia fight or flight, luptă sau fugi, a studiat reacția nocebo extremă, un fenomen pe care l-a denumit moartea vudu. Cannon a examinat o serie de relatări anecdotice despre anumiți oameni cu profunde credințe culturale în puterea vracilor sau a preoților Vudu, care s-au îmbolnăvit din senin și au murit în ciuda inexistenței vreunei răni evidente sau a vreunei urme de o travă ori infecții, după ce au ajuns ținta unei vrăji sau a unui blestem. Cercetarea s-a apus bazele pentru o mare parte din ceea ce știm astăzi despre modul în care sistemele de reacție fiziologică permite emoțiilor, mai ales celor de teamă, să cauzeze boala. Credința victimei în puterea blestemului de a o ucide a fost doar o parte din necazul psihologic care a provocat sfârșitul, a afirmat Kenan. Alt factor l-a reprezentat efectul respingerii sale și al ostracizării din punct de vedere social, chiar și de către propria familie. Acești oameni au devenit rapid niște cadavre ambulante. Desigur, efectele nocive provenind din surse nocive nu se limitează la ritualul Vudu. Oamenii de știință din anii 1960 au inventat termenul nocebo termenul latinesc pentru voi face rău, opus celui de voi face plăcere, tradus în latină prin placebo, referindu-se la o substanță inactivă care cauzează un efect nociv, pur și simplu, deoarece cineva crede asta sau se așteaptă ca substanța respectivă să-i facă rău. De obicei, efectul nocebo apare în studiile despre medicamente, când subiecții care iau substanțe placebo fie doar se așteaptă să existe efecte secundare ale medicamentului care este testat, fie sunt avertizați anume despre potențialele efecte secundare, iar apoi resimt exact acele efecte secundare asociind gândul la medicament cu toate cauzalitățile potențiale, chiar dacă nu au luat medicamentul. Din motive etice evidente, studiile concepute anume pentru examinarea acestui fenomen sunt puține deși câteva există totuși. Un exemplu faimos îl reprezintă un studiu din 1962 efectuat în Japonia pe un grup de copii care erau cu toții extrem de alergici la iederă. Cercetătorii le-au frecat copiilor câte un antebraț cu o frunză de iederă, însă le-au spus că frunza era inofensivă. Ca metodă de control, le-au frecat celălalt antebraț cu o frunză inofensivă despre care au susținut că era iederă. Toți copiii au dezvoltat o iritație pe brațul frecat cu frunza inofensivă, pe care o crezuseră a fi iederă. Și 11 dintre cei 13 copii nu au dezvoltat nicio iritație în locul în care fuseseră de fapt atinși de o travă. Aceasta a fost o descoperire uluitoare. Cum era cu putință ca niște copii, care erau extrem de alergici la iederă, să nu capete iritația când erau expuși la această plantă? și cum era cu putință să dezvolte o alergie din cauza unei frunze complet benigne. Noul gând că frunza nu le va face rău a eclipsat amintirea și credința că erau alergici la ea, făcând inofensivă adevărata iederă. Iar fenomenul invers era adevărat în a doua parte a experimentului. O frunză inofensivă a devenit toxică doar prin puterea gândului. În ambele cazuri a părut ca și cum, Corpurile copiilor au reacționat instantaneu la o nouă minte. În acest caz, am putea spune că acei copii au fost oarecum eliberați de așteptarea viitoare a unei reacții fizice la frunza toxică, pe baza experiențelor lor trecute de a fi fost alergici. În realitate, aceștia au trecut cumva dincolo de o linie a timpului previzibilă. Acest lucru sugerează de asemenea că, prin anumite mijloace, ei au devenit superiori condițiilor din mediul lor frunza de ieder. În sfârșit, copiii au putut să-și schimbe și să-și controleze fiziologia, schimbând pur și simplu un gând. Această dovadă uimitoare, potrivit căreia gândul, în forma așteptării, ar putea avea un efect mai mare asupra corpului decât mediul fizic real, a contribuit la inițierea unei noi epoci a studiului științific intitulat psihoneuroimunologie. Efectul gândurilor și emoțiilor asupra sistemului imunitar, un segment important al conexiunii minte-corp. Alt studiu notabil despre Nocebo din anii 1960 a examinat persoanele cu astm. Cercetătorii au oferit unui grup de 40 de pacienți inhalatoare care nu conțineau nimic altceva decât vapor de apă, deși aceștia le-au spus subiecților că inhalatoarele conțineau un alergen sau o substanță irritantă. 19 dintre ei 48%, au experimentat simptome asmatice, cum ar fi obstrucționarea căilor respiratorii, iar 12 membri ai grupului, 30%, au suferit atacuri de astm tipice. Cercetătorii au oferit apoi subiecțiilor inhalatoare despre care au spus că ar conține medicamente, care le vor alina simptomele și, în fiecare caz, căile lor respiratorii s-au deblocat iarăși, deși, din nou, inhalatoarele conțineau doar vapori de apă. În ambele situații, provocarea simptomelor de astm și apoi suprimarea lor considerabilă, pacienții au reacționat doar la sugestie, la gândul sădit în mintea lor de cercetători, care s-a manifestat exact așa cum se așteptau aceștia. Pacienții au fost afectați când credeau că inhalaseră ceva nociv și s-au însănătoșit când au crezut că primez medicamente, iar aceste gânduri au cântărit mai mult decât mediul lor, mai mult decât realitatea. Am putea spune că gândurile lor au creat o realitate cu totul nouă. Ce spune acest lucru despre credințele pe care le avem și despre gândurile pe care le gândim în fiecare zi? Suntem mai predispuși să ne îmbolnăvim de gripă deoarece toată iarna, oriunde ne-am vedem articole despre sezonul gripei și reclame despre disponibilitatea vaccinului antigripal. Toate acestea amintindu-ne că dacă nu ne vom vaccina împotriva gripei, ne vom îmbolnăvi. E posibil oare că atunci când vedem pur și simplu pe cineva cu simptome de gripă, să ne îmbolnăvim deoarece gândim la fel cum o făceau copiii din studiul cu iedera, care au căpătat o iritație din cauza frunzei inofensive sau precum asmaticii, care au experimentat o reacție bronșică semnificativă după inhalarea unor simpli vapori de apă? Suntem mai predispuși să suferim de artrită, articulații rigide, probleme de memorie, energie scăzută și libido scăzut pe măsură ce îmbătrânim, pur și simplu pentru că aceasta este versiunea asupra adevărului cu care ne bombardează publicitatea, reclamele, emisiunile de televiziune și știrile din presă. Ce alte profeții autorealizatoare creăm în minte, fără să fim conștienți de ceea ce facem? Și ce adevăruri inevitabile putem inversa cu succes, gândind pur și simplu noi gânduri și alegând noi credințe? Primele mari descoperiri. Un studiu revoluționar de la sfârșitul anilor 1970 a arătat pentru prima oară că o substanță placebo putea declanșa eliberarea endorfinelor, analgezice naturali ai corpului, exact așa cum fac anumite medicamente active. În cadrul studiului, John Levine, medic și doctor în medicină de la Universitatea din California San Francisco, a administrat substanțe placebo în locul medicației contra durerilor, unui grup de 40 de pacienți cu probleme dentare, cărora tocmai li se extresese o măsea de minte. loc surprinzător, deoarece pacienții credeau că primesc medicamente care aveau într-adevăr să le aline durerea, cei mai mulți dintre ei au raportat o anume alinare. Însă cercetătorii au dat apoi pacienților un antidot al morfinei, numit naloxon, care blochează chimic atât zonele receptoare ale morfinei, cât și pe cele ale endorfinelor, morfina endogenă, din creier. Când cercetătorii au administrat această substanță, durerea pacienților a revenit. Acest lucru a demonstrat că prin luarea substanțelor placebo, pacienții și-au creat propriile endorfine, propriile lor substanțe analgezice. Studiul a reprezentat un moment de cotitură în cercetarea fenomenului placebo, Deoarece însemna că alinarea pe care au experimentat-o subiectii studiului nu era doar în mintea lor, era în mintea și în corpul lor, în starea lor de a fi. Dacă organismul uman poate acționa ca propria lui farmacie, producând propriile sale medicamente, atunci nu ar putea fi de asemenea adevărat că este pe deplin capabil să distribuie și alte medicamente naturale când este nevoie din amestecul infinit de substanțe chimice și compuși de vindecare pe care îi adăpostește, medicamente care acționează exact la fel ca acelea pe care le prescriu medicii sau chiar mai bine decât medicamentele pe care le prescriu medicii. Alt studiu din anii 1970, de data aceasta aparținând psihologului și doctorului în științe Robert Adler de la Universitatea Rochester, a adăugat o nouă dimensiune fascinantă discuției despre placebo. Elementul condiționării. Condiționarea, o idee devenită faimoasă în urma cercetărilor fiziologului rus Ivan Pavlov, depinde de asocierea unui lucru cu altul, așa cum câinii lui Pavlov au asociat sunetul clopoțelului cu mâncarea după ce Pavlov a început să sune zilnic din clopoțel înainte să-i hrănească. În timp, câinii erau condiționați să saliveze automat în așteptarea unei mese ori de câte ori auzeau un clopoțel. Ca rezultat al acestui tip de condiționare, corpurile lor au devenit antrenate pentru a reacționa din punct de vedere fiziologic la un nou stimul din mediu, în acest caz, clopoțelul, chiar și fără ca stimulul original care a provocat reacția, mâncarea, să fie prezent. Prin urmare, în cazul unei reacții condiționate, am putea spune că un program subconștient, care este înmagazinat în corp, voi discuta mai mult despre acest lucru în capitolele care urmează, Înlocuiește aparent mintea conștientă și preia controlul. În acest mod, corpul este de fapt condiționat să devină minte, deoarece gândirea conștientă nu mai deține pe deplin controlul. În cazul lui Pavlov, câinii erau expuși în mod repetat mirosului, vederii și gustului mâncării. Apoi Pavlov suna dintr-un clopoțel. După o vreme, doar sunetul clopoțelului i-a făcut pe câini să-i schimbe automat starea fiziologică și chimică fără să se gândească la acest lucru în mod conștient, sistemul lor nervos automat, sistemul subconștient al corpului care operează sub nivelul conștientizării lucide, a preluat controlul. Prin urmare, condiționarea creează în corp schimbări interne subconștiente, asociind amintirile trecute cu așteptarea efectelor interne, ceea ce numim memorie asociativă până ce apar în mod automat acele rezultate finale, așteptate sau anticipate. Eder a început prin a încerca să studieze cât de mult ne putem aștepta să dureze asemenea reacții condiționate. El le-a dat unor cobai apă îndulcită cu zaharină, în care a adăugat un medicament numit ciclofosfamidă, care cauzează dureri de stomac. După ce a condiționat cobaii să asocieze gustul dulce al apei cu durerea resimțită în stomac, se aștepta ca ei să refuze curând să bea apa cu medicament. Intenția lui era să vadă cât de mult aveau să continue să refuze apa ca să poată măsura cât avea să dureze reacția lor condiționată la apa îndulcită. Dar ce nu știa Eder la început era că ciclofosfamida suprimă de asemenea sistemul imunitar, așa că a fost surprins când cobaia au început să moară pe neașteptate din cauza unor infecții bacteriene și virale. Schimbând regulile cercetării sale, a continuat să le dea cobailor apă cu zaharină, hrănindu-i forțat cu pipeta, dar fără ciclofosfamidă. Deși nu mai primeau medicamentul imunosupresor, cobaii continuau să moară din cauza infecțiilor, în timp ce grupul de control care primise doar apă îndulcită de la bun început a continuat să se simtă bine. Făcând echipă cu imunologul și doctorul în științe, Nicholas Cohen, de la Universitatea din Rochester, Eder a mai descoperit că atunci când cobaii fuseseră condiționați să asocieze gustul apei îndulcite cu efectul medicamentului imunosupresor, asocierea era atât de puternică încât doar simplul fapt de a bea apa îndulcită producea același efect fiziologic ca și medicamentul, semnalând sistemului nervos să suprime sistemul imunitar. Ca și Sam Lond, a cărui poveste a fost prezentată în capitolul 1 cobaiei lui Eder au murit doar prin puterea gândului. Cercetătorii începeau să vadă că mintea era în mod evident capabilă să activeze la nivel subconștient corpul, în anumite modalități puternice pe care nu și le-ar fi imaginat vreodată.